Тут багато чоловіків. Попереджаю, якщо зрадиш, я розрахуюсь із тобою і з собою. Я здатний на самогубство. Тримайся, рідна. Залишилося вже небагато. Через кілька днів на роботу. То от спецівка хоч і тепла, але стара. Шуби не дають. Один валянок випадково спалив біля груби. Пробач мені за це. Наш спільний друг пообіцяв мені светра, а може й шубу. Цілую, як завжди. Ось який він, Павло Павлович, справжній мавр у заполярному варіанті. Що ж до повідомлення Дрозденка про те, що він малює портрет Надії Дмитрівни, то воно теж має глибокий підтекст. По-перше, Павло Павлович тим самим підкреслює силу свого почуття. По-друге, засвідчує те, що він всебічно обдарована людина. Він може навіть виліпити життєво достовірний образ Надії Дмитрівни із спакової криги або вирізбити його із збивням мамонта. І єдине, що засмучує Тарфілову, це певна непослідовність миття. Адже в одному з перших листів він писав, що риси обличчя Надії Дмитрівни вже згладилися з його пам'яті. Проте це, звичайно, дрібниці. Трохи бантежить Надію Дмитрівну і географічні уявлення Дрозденка. Північніше Мурманської області та й не існує. Як же слід розуміти Павла Павловича, коли той запевняє, що подружився з Тайгою? Люба моя дружина, здравствуй. Одержу те, що потрібно мені для самозбереження. У мене зараз є все. Шкіряні рукавички, шуба, валянки, тепла шапка. Наш друг повідомив, що ти сама все купувала. Тобто ти справжня дружина. Знаю, що після загибелі моїх родичів померла моя перша дружина. «Якщо повернуся, переїдемо на південь, адже чим ближче день визволення, тим тут важче. Не перевивай, що продала квартиру, буде інша. Усе життя мені надавали квартири на мою найпершу вимогу». Врешті-решт Трифілова не витримує і повертається до Горлівки. Тут на неї чекає цілковита несподіванка. Під час її відсутності Манько продала все її майно меблі, килими, телевізор, холодильник і решту того, що залишалося з одягу. Звичайно, всі виручені гроші були переказані Дрозденку. Щоправда, Надії Дмитрівні здалося, що частину своїх речей вона побачила у Манько вдома. Здалося, що це її килим встиляє «Волгу М-24», яку придбав чоловік Валентини Автономівни. А втім, у умовах масового виробництва товарів ширвжитку цілком можливо, що це звичайний збіг. У Горлівці Трефілові робити вже нічого. Немає роботи, немає квартири. Вона переїздить у Сєвєродонецьк, де влаштовується одразу на дві роботи, оселяється з сином у гуртожитку. Те, що Трефілова зараз неподалік від Манько, має й свої переваги. Якось Валентина Авпномівна приїхала у северодонецьк надзвичайно схвильована. Викрили людину, яка таємно курсувала між Горлівкою і Північним полюсом, щоб забезпечити Дрозденка всім необхідним. Таку людину неможливо залишати в біді. На літаках, вертольотах, криголамах, сюдиходах, оленях, собаках вона мчала до Павла Павловича. Мчала крізь пургу і нульову видимість, крізь гори, ліси, щоб своєчасно доставити Павлу Павловичу гроші, валянки і пляшку спирту. І ось її зарештовано. Зв'язок з Дрозденком перервався, що загрожує йому загибелью. Зрятуватись становище можуть тільки гроші. Трифілова Гарячкова збирає потрібну суму, звертається до каси взаємодопомоги, позичає у колег по роботі і у сусідів. «Люба, добра, славна ти моя дружинонька. Я живий, чуєш, Люба, живий, і це головне. А що буде далі, не знаю. 4 серпня генеральна перевірка за участю високої особи. Як до мене поставляться? Отже, місяць чи навіть більше не спатиму по ночах, все думатиму, як скінчиться для мене ця перевірка. Зробіть разом з нашим другом так, щоб мною були задоволені і щоб я залишився живим. Водночас почуваюсь дуже добре. Я так чекаю на нашу зустріч. Тримайся. Бережи мого сина. На фото він такий гарний хлопчик. Надійко, дбай також про нашого спільного друга. Пам'ятай, що 4 серпня має відіграти вирішальну роль для мене. Зробіть усе, щоб я залишився живий. Минуло вже цілий рік після того, як Павло Павлович відбув строк покарання. Встановлений йому судом, а кінця краю його ув'язненню, мабуть, немає. І єдине, що втішає Надію Дмитрівну, то це те, що її коханий у гарній фізичній формі. І уява вже малює атлетичну статуру, що перестрибує з крижини на крижину. Інші занепали духом, інші ковтають скло, а він вийде із цих нелегких випробувань ще розумнішим, безкорисливішим і життєрадіснішим. Ні, Трефілова не пам'ятає конкретних рис його обличчя. У пам'яті відкарбувався лише високий зріст, корушок і темний костюм. Проте кожен лист, який ніби пашить здоров'ям Дрозденка,